Vazdojmë me temën tonë të tauhidit dhe të kundrës të tij, që është shirku. Kemë folur për çështën e ndryshme të tauhidit, të cilën do të njohë çdo besimtar, edhe gjithashtu për çështën e shirku, të cilën do të njohë besimtari që i të ruhet prej tyre, prej shirku. Edhe që ta zbotoj tauhidin. Kjithështu djetarët kanë përmendur në liber dhe tyre të qështit të uhidit dhe të, të shirkut dhe qështit që kanë dëbëjnë me gabimet e gjuhës. Janë disa shprejit të sirat i shprejit njerëzë, ato e nga bimë hynë të këshirku. Edhepse njeriu në basë nuk kanë do një sunim të keqëm ato fja që shprej. Por vetë shpreja është të gabuarë. Dhe argumente që të tërgën vijim e vërdëtojnë të dojgje Dhe kjo në, në tërgën e dishka të rëndësishme në, në, në gjithë jetën i muslimani Që një jeti i mirë ose qëllimi i mirë njëriu nuk e justifikon atë gjithmoni Bërëna, për ndaj duhet këtë parasush besimtari Që duhet të të fjertë drejta dhe të kruje veprat drejta Sëpse një jeti i mirë në vetë vete nuk është i vetëmi e i cili e justifikon njëriu të këllohë së më tajnë Prej tyre gabimeve nështë të shprehur, prej shirkut të shprejhje, është të betohesh në diga tjetër për vetë që Allahën Suha Nëteala. Kjo është gabim sëpse betimi është pjesa adhorinit. Njeri u betohë në të që e madhëron. Edhe i madhëruar për besimtarët është vetëm zote i tyre që i ka krijuar atar. Për këtarë sërë dhë që besimtari kur betohët, betohë vetëm në Allahën Suha Nëteala dhe në emar dhe ti dhe nuk lejohet që besimtarët të betohen në krijesat. Dhe nëse dikush betohet në krijesat, në ndonjë krijesë, ai e ka bërë shok Allahut subhanahu wa taala, sepse këtu nuk quhet shit i madh si nxjerr nga feja, por shit i vogël, sidomos kur bëhet saqë njeriu e shpreh me gojë dhe nuk ka për qëllim me anë saj gjëje, që ai ta madhëroi atë si ngjadrën e Zotit të krijesës, por e madhëroi dhe kjo një lloj modhrimi në të vërtetë të betimit, për këtë arsye nuk lejohet dhe shit i vogël. Uh, Hynë të lojtë e shirkët dhe më Për në dhe të regohet në kuteile Si në që i fut shkohet e profetis Sënë Allah Dhe i thot Ju bëni shirkë Ju thoni Qëfar dëshironë Allah Dhe qëfar dëshironë ti Dhe thoni Pasha i qabën I thot që i futi profetis Sënë Allah Dhe i thot Që i futi Që ju në dërtija Betoheni Në në një krijes Në qabën Përandaj e profetit sallallahu alajhi wasallam thon fund fare thot prandaj thot i urdhëroi profetit sallallahu alajhi wasallam që nëse duan betohen të thon pasha Zotin e Ka'bes dhe jo pasha Ka'ban. Do të betohen vetëm Allahu subhanahu wa taala. Më dashtoni një hadith tjetër profetit sallallahu alajhi wasallam ka treguar që betimi në latë dhe në uzën është shirk dhe shfryrëzimi e këtij betimi është njëjë të thot la inna illallah të shinoi që nuk i lejohet një utë betohet në në domethënë ato gjë që i madhron ai siç thon disa njerëz por shumë për kokën e fëmijës ose për kokën e babës ose gjëra të tjera të gjitha këto hyjnë shirku dhe janë të ndaluara edhe pse këto nuk të nxjernë nga feja por ato janë shirku më nuk lejohet që një uti të shpreh ato dhe janë me gjënave të mëdha Nidash tonë këtë hadith e Çifuti i ka thënë profetit sallallahu alajhi wasallam ju thoni çfarë dëshiron Allah dhe çfarë dëshiron ti Dhe kjo është një lloj shprehjeje që e shprehin një disa njerëz, barazojnë dëshirën e krijesës me dëshirën e Krijuesit. E thon për shembull, thon po dëshiron Zoti dhe po dëshëti. Kjo logjikë domosdoshmërisht nuk krijoiu ashetarisht kjo shirk, por edhe Këçifuti ka thënë profetit sallallahu alajhi wasallam, kështu dhe profeti sallallahu ka thënë, i ka urdhëruar që kur betohen thon pashë Zotin e qapës dhe kur kur të tregojnë dëshirën e Allahut, thon çfarë dëshiron Allahu, pastaj çfarë dëshiron ti. Sepse dëshira e krijesës nuk barazohet me dëshirën e Krijuesit. Allahu subhanahu wa taala është krijuesi çdo gjeje dhe rregullator i çdo gjeje në dorën e Tij çdo gje. Allahu subhanahu wa taala po dëshiron diçka do dë bëj dhe po nuk dëshiron diçka nuk ka për të bër. Ndërsa krijesa të janë në dorë në Tij, ata sado që dëshirojnë diçka, po qëse nuk e dëshiron atë Allahu, ai nuk ka për të bër. Edhe po qëse ajo bëhet, ajo bëhet vetëm sa e dëshirojë Allahu që të u bënte. Edhe këtu vë djema mund ta shikojë çdo kuşh në jetën e tij, ku ai dëshon ta bëjë diçka, Allah ja lërgon dhe e lërgon në formë të ndryshme, por desi Allah nuk do të bëhet, e lërgon në një ndryshmëri tjetër. Por këtë asoj nuk lejohet si njeriu ë ta barazojë dëshirën e krijesës me dëshirën e krijuesit ku shprehet. Edhe pse qëllimi ti nuk është që nuk është besimi nën në se Allah dhe krijesa janë njësoj në, në në dëshirën e tyre. Por thjesht si shpreh kjo është gabim dhe konsiderohet në hyn tek lloji i shirku në fjalë, shirku në në, në, në, në shprehje. Prandaj njëherë duhet të distancohet për të qenë të kujdess në në këtë lloj shprehje. I dëshoj të transmetojim në bazë se një person i tha profetit sallallahu alejhi dhe selem, çfarë dëshiron Allahu dhe çfarë dëshiron ti, ose si të themin në shqip, po dëshalloh dhe po dëshëti. Edhe i tha profeti sallallahu alejhi dhe selem, a më bëre mua ortakta të Allahut? Thuaj çfarë dëshiron Allahu i vetëm. Mancaje profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar domthoni që këto dëshirë në bashkëngjitje dëshirës krijesës me dëshirën e Këliuza është një lloj i dhujtarije, një lloj shirku. Dhe ky është një dëshirë i vogël nëse njëherë një nuk synon në të vërtetë qëllimin e vërtet të saj që, që njeriu ka dëshirë rivale me dëshirën e Allahut. Ndërsa nëse dikush beson që dëshira e Allahut, dëshira e krijesës është rivale me dëshirën e Allahut, dhe krijesa mund të bëjë një gjë që nuk e do Allahu dhe e bën edhe pse Allah nuk, nuk e dëshrojnë që e të existoj, kjo e ka, e ka bërë kërjesën rivalit, në më thënë të Allah, ma dhe ka pas për të të njërzve që e kanë tekaluar të dhe besimi, dhe se kanë besua që kërjesën mund vetë dhe gjëjë që nuk e dhe Allahu, si shtot përshu një poet arab, që e që një i humber, i thot një mbreti, i thot që, ma shi të la ma shatil aqdaru, fëhkum pën të luahidun qaharu, i thotë sfurt dëshiroun titut, jo çfarë dëshironi ti dëshiron, ca timi Allahu. Gjuqot titut me çfarë duhet se ti e sunduzi në shtruse si çdo gjë. Kjo vredet, më fjalë vërtetë të takomet me Allahu subhanahu wa taala. Ai ka dhëti ku një krijeze. Ky është shirki i madh, nuk është një vogël. Se ty ka presur që ky lë krijeze paska, domethën paska, domethën një lloj fuqie që dëshira e ti dilka nga dëshira e kaderit, nga ajo që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe ka dëshiruar që të, të ekzistojë. Kurse sheh i vogul është një pjesë e shprehjes me goltë për të besuar realitetin e saj të cilin shpreh këto fjalë. Prandaj duhet të këtë kujdes në lutëgji. Gjithashtu transmetohet nga Tufeli, vllai i Aishës, sallallahu anhu, radiallahu anhu, radiallahu anhuma, që vllai i Aishës nga nëna e saj. Transmetuar thotë se kanë parë pash një ëndër, thotë pash në ëndër, sikur erdhi një, domethënë, e shkohët një grup njerëzish që fut Edhe u thash atyre ju jeni popull i mirë, po sigur ju mos thoshit Ozeiri është biri i Allahut. Ozeiri është biri i Allahut. Edhe më thonë se futet, edhe ju muslimanë jeni popull i mirë, po sigur ju mos thoni çfarë dëshiron Allahu dhe çfarë dëshiron Muhamedi. Pastaj do shkohetin grup krishterësh. Edhe u thash atyre ju jeni popull i mirë, po sigur ju mos thoshit e Mesih u shpiri Allahu dhe më thanë e thonë dhe më thanë edhe ju jeni një popull i mirë po sivim mos thoshëm çfarë dëshëm Allahu dhe çfarë dëshëm Muhamedi. E pastaj thotë Zjova dhe shkolla e tregova këta ndaj disa njerëzve, pastaj e tregova te profeti sallallahu alejhi dhe selam. Edhe mpyeti profetin sallallahu alejhi dhe selam dhe më tha, ajë e ke thënë këta ndaj dikujt? Tha, e kam thënë disa. Pastaj dhe profeti sallallahu alejhi selam mban një një, një ligjall për njerëz falëndoron Allahu i lavdëron atë 80 votë. Erdhi tu Fehli dhe më tregoi një ëndër që ka parë, të cilën ka treguar disa disa njerëzve. Edhe të unë kam dëgjuar juve që ju thoshit, çfarë dishom, çfarë dishom Muhameditun kanë dëluar mua për të, për ty çortua për të më gjejë një arsye që kam pasur thot, por po u them tani mos e thoni më këllëqale. Mos e thoni më këllëqale. Kjo ishte një ëndër edhe fatikisht nga ana fetare gjykimet gjykimin fetare Fehli nuk merret nga ëndrrat. Por këtu ajo që merret, domthonë gjykimi fetare të merret nga pohimi që i ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam sa i ëndrës që ka parë ky njeriu, sepse nuk ishte profet. Ai ishte sahabë, një i nderuar, dhe ëndrëti nuk është profecsi, por profecia është vetë pohimi që i ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam ëndrrës tij. Edhe për këtë ai domthonë duhet të kemi parasysh diçka se gjykimi fetare nuk zhvirdh nga ëndrrat. Prandaj nuk duhet që një njeriu domthonë për ëndrën të nxjerrë qëndrime kundrejt ë ç'është vetë fetare ozë që ndërimi ku drejt njerëzve, por duhet patjetër të undon të kthesh kujdes edhe qëndrimi fetare ose gjykimi që dhe dhe i japim ne njerëzët merret ndaj realitetit që shikon në syrin e yndrave, sepse ëndrat mund të jenë prej Allahut, por mund të jenë prej sjelltare, mund të jenë biseda e allot, jen për shetane, për jen vetës të njerëut, edhe ajo që ndjenin vetëm atij. Edhe, edhe qëllimi tuaj është që në ëndër të kan, kan qortuar tufënin, edhe përfitonse pohoi të qortimit, ky është me vend. Edhe nuk duhet që muslimani thotë çfarë dëshiron ose dhe çfarë dëshiron dikush sepse dëshira e krijesës nuk barazo me dëshirën e Krijuesit. Allah subhanahu wa ta taala thotë në Kur'an: "Wama tasha'un illa e yasha Allahu rabbul alamin." Që do ju nuk dëshironi vetëm nëse dëshiron Allahu, Zoti i botrave. Domethënë dëshira e krijesës nuk është dëshirë rivale me Allahun subhanahu wa taala, por çdo dëshirë e cila është e kufizuar dhe e kushtozuar nga dëshira e Allahut. Poth dëshioj Allahu ka për të regjistuar dëshirën e njëu dhe zbatimin e saj. Dhe, po s'desh Allahu nuk ka për të regjistuar ajo. Ktu domethën duhet pasojë parashysht e kjo është ndonëse që ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe sellem që është një prej llojeve të xirkut, sikurse edhe lloji i parë që është betimi në krijesat është nëshëndaluar, në, ë mundet që muslimani mund të pyese thonë për shkakun Kur'an Allah subhanallahu teala është betuar në krijesa dhe ne themi Allah subhanallahu teala krijuesi të çdo gjëje Betohën në qëfarë të të shirojë e i Edhe betimit të regonë në mblerën që i pëllohës e gjegjë betohët Kurse këriza Ka dëtyrime në i zotit vetë Dhe ka dëtyrë që i të betohët e pëllohës Ky është në më thë në sunimi lusallam, madhurur, të Në sëllohën në, rësullu, në wala, alihim, unë sahbihi, unë nahim, më dhururët Në në rruin në shdohum Në handu i da Në salatu Në salatu Në rësullin Në alihim Në sahbihi Në më bat Një dhe është në është edhe disa emërtime që i përdorin njerëzit, këto emërtime janë ndaluar në Islam, nuk duhet që njëri t'i përdorë. Pra këtyre emërtimeve është emërtimi mbreti i mbretërve. Mbreti mbretërve i mbretërve është një emërtim i cili takon vetëm Allahu subhanahu wa taala, Zoti i botëve. Por të, të asu nuk lejohet që ky emërtim të përdoret për krijesat. Sa do mbreti i madh flet ai që e ka, ai ka pushtet madh, ai nuk lejohet që ky lloj domthonë emërtimi i përdoret për ta. Prandaj domthonë detyra e muslimanit është që ta përdorë atë vetëm për Allahun Zotën e botës, të, të lutet Allahun më, kërje, më dhe gje. Dikur të tillë, derisa këngjesa nuk olejë as në gjë. Dikur treguohet në, ka treguari nuk e thiri në librin e tij e vitajo në hija, në rreth viteve 428 të Hijrit, këndon një ngjarje që doni një prin mbëretrëve ë dhe e quajte vetëm e tij mbretin mbëretrëve. Edhe filluan ta hatipa te malli hutbe mbas hutbes luten per mbretin zakonisht shume fanon gjithvendi islam kur mban hutben lutet per mbretin si domodin form pohimi qe xhamati domodin grupet jen njerze te jen te te ken dashamirsi ndaj te partit ksu e boin ata zakonisht edhe se kenu kusht transmetuar ne profet sallallahu alaihi ve sallahu sahabe dishertil po ka ngjese zakonte njerze per arsye politike qe i bonin dikur dhe filluan donativat duke kur kur mban rit be fillon duke lavdëruar mbre, mbretin duke thënë mbreti i mbretëve dhe ai sa u irrituan shumë masa që njerëzit filluan duke gjuhtuar me tikulla atyre hatibave në HDB. Dhe u bën një fitnë e madhe tek atë ritin ke thiri. Dhe mbas sa i kërkuan i kërkuan fatvadin e dietarëve të asaj kohe. Nuk voi donun por këtu ne çej një ka hadith sa nga profeti sallallahu. I kërkuan fatvadin e dietarëve të asaj kohe. Edhe disa dhafun vetban që kjo është lejuar nuk është ndaluar sepse termi mbret është përdorur kuran, ka përmendur Allahu me dhun për njerin mbret. Wakanahu warahum malikun, domodin ka thënë Allahu me dhun në shumë anekdota, ishte mbastyrë një mbret, domodin ka treguar që ka mbret. Wa qala al-maliku tuni bihi, fam mbretëm asnjënde këtu. Domodin ka treguar Allahu me dhun që emri mbret lejohet. Mirë po, fatikisht hadithi ka ndaluar termin mbret në mbretëve dhe, dhe jo thjesht termin mbret. Do shikosh si deformojnë gjërat kto ka ka që kanë lejuar kanë lejuar thjesht me duk që vetëm mbretësh e lejuar. Po pavërehtë, domethënë që e ndaluara është, domethënë ai formimi, domethënë i këtyre dy fjalëve mbreti mbretëjohtisht tërimi mbret në vetvete, jo domethënë i bashkuar në, në me këto dy fjalë. Edhe një grup tietë dijetarësh prej tyre ka qenë Imamul Mawardi, ka marrë duë qëndrim të fortë në këtë çështje, ka qenë Imamul Mawardi ka qenë për dijetarëve që kishte lidhje fort të fortë me këtë lloj mbreti i cili quhejse me këtë i kishte marrë të leiën. Edhe që në këtë momenti që njerzit duhon ata, njerzit rinë vërtet thotë, "Do të kujmë breti mbetë, nuk shkojmë te ai." Nuk shkojmë te ai, do nuk u afrohemi te ai. Derisa e diri vet breti, një herë ditë feste, edhe shkoi Imam Al-Maawardi, i tremur nga fjesa mos di bë dot di çka. Dhe kur hym brenda, Imam Al-Maawardi, atëherë ë i thotë mbreti, "Do thot, të unë nuk kam thirrur për bë dot çka të keqe." kunda de qendrimi jo sikë më dhum, vedh, vedh, të mëdht më e domun nuk ka treguar se ti je një i devotshëm për këtë ashtu domun vetëm vetëm se të vlerësoj ti për të llogjë qendrim që ke marrë dhe nuk të qortoj. Qëllimi është i mëmë al-mawridi ma ka marrë qendrim shumë të fortë në këtë çështë dhe ka kundërshtuar fort sepse hadith i qartë pra në transmeton e Buhari nga profeti sallallahu alajhi wasallam se ka thënë emri më i poshtër tek Allahu i madhëruar emri që mund vendosni një person mbreti i mbretëve, në një kohë që nuk ka mbret përveç Allahut subhanuhu teala. Do të sunduesi vërtet është vetëm Allahu i madh. Ditën e gjykimit do të thotë Allahu subhanuhu teala mbas i takoi qiellit dhe tokën me dorën e tij dhe thotë: "Unë jam sunduesi i kësaj dite, ku janë mbretërit e dyshas? Ku janë? Prandaj Allahu është mbreti i mbretëve. Kurse mbret në jot, kush mbret dynjajën? Nëse mbreti i mbretëve është ai që takon vetëm Allahu subhanuhu teala, edhe ky hadith hadithi sa i transmeton Imam Buhariu. Shiko të shit zonën një e çmbo ku po shtypin në gjatësinë e ngjarje, ndodhi një gjitje ngjarje më e fitnë e madhe. Edhe shartari sa kush ishte, ishte paria, para njerëzve që kundështuan, mbasë mënyrën e tyre nuk ishte asë sakt më kundështon në to lë forme. Po në, u bë një vit, ne keni më një mikëthirë. Më tregoni më këthir në kod 421, këni më këthir, tregoni më këthir në librin vetë video ne ar, ka ndodhur vit një 428 hitit këmë ngjarje. U bë fitne. Edhe me gjithë se hadith ishe isak, djetarën nda në dy grube, disa e lejuën, disa e ndaluan. Nikoj që hadith ishe isak. E them, masajje, dhe më subharë Allah, masaj gje e në njërë të kuptojit, dishkadu me që dëtyre, ati ishe ndjekë argumentet fetare dhe fjetin njerëzve. Kur dhe qofën e ta? Sa dhe djetarët në dhe një qofën? Edhe me gjithë ati dhe që dhe gjithë në përpudhjim argumentet fetare njërës, dhe dhe që dhe që dhe që dhe që dhe që d Do nuk ka mundësi që të gjithë njerëzit e ditur të bëjnë kundërshtim. Të gji, gjithë, por aşnjë gjithë botën islamike bëj kundërshtim me argumentet e fattarëve. Ti kundërshton të gjitha argumentet e fattarëve. Mund të kundërshton Shumica, pjesë dërmuese, por do të gjej një grup që do hesih me argumentet e fattarëve të qarta, dhe këtë janë ata grupi të cilëve i mëhoi Allahu subhanehu teala. Domthon haidith profetit sallallahu alajhi ka treguar që ky është emri më më i keq te Allahu subhanehu teala, dhe i transmetim thuhet Emri më i urryr thotë det personi më i urryr tek Allahu ditë gjykimit është ai personi i cili e ka emërtuar veten e tim të këtij emri. Edhe një ngjashmë me këtë emërtim është gjukatsi, gjukatsi. Gjukatsi, gjukatsi, gjukusi, gjukuzve, shallah, dhe emërtimi gjykatës i gjykatësve. Njëkoçi gjykatës i gjykatës ose gjykuesi gjykuuesve është Allahu subhanahu wa taala, dhe tek anëtarët e tyre, kanë të lirë të detyrë kanë nxjerr këtë lloj, domethënë ndalesë nga ky lloj, domethënë këtë hadithin, domethënë brejtë mbetet gjykuesi gjykuesi, është jukuz, Allahu subhanahu wa taala, po ndonë nuk lejohet. Më dini qaimul juzi ka treguar në një për librave të ti, tij që dhe emri zotërie i një njerëzimit ose zotëria e byrë ta denj nuk lejohet për askënd përveç profetit sallallahu alajhi wasallam se vetë ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam drejtë ti ka thën unëm zotëria i njerëzimit në kiametit kështu që, që kush e quhon veten e tij sejidun nas zotëri i njerëzave ka ponjësuar meritimin profetit sallallahu alajhi wasallam nuk është akon këtu do të jesh se nuk është e tës kështu është gënjeshtër Edhe mendon pa kurrimim këim të ndaluar të lëgjeje, mendon çfarë mund thuhet të ndaluar të emërtosh me një emër që i takon vetëm profetit sallallahu alajhi, se nuk i takon dikujt tjetër. Çfarë mund thuhet për dikë që emërton vetëmtimë me një emër që i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Është një për problematika e tjera, domethënë që çështja e emërtimit është vendosja e emrave që i takojnë vetëm Allahut modhëruar, ndoshtu në në në forma të tjera, siç treguar përsëri në hadith nga Abu Hurajeh qi e tregoj se ai ai ka pasur kunje kunje gju në gjuhën arabë do arabët kanë një termin që thon babai filanit se e përdorin në vend të emrit kur duhet ta respektojnë dikën unit bono filan me emër në i thras njëjë me emër kurse ata po ta respektojnë ku i thonë babai filanit kush e përdorin gjithë arabët edhe ky personi te i thrisin babai hakemit o hakem el hakem ajni për emër të Allahu subhanuhu te ala edhe kjo ka të bëjë edhe me gjuhën arabë që arabët kur kur duan vlerësojnë dikën për një person për një, një, një cilësi i I thënë ti, baba i kësa gjedë, në zrujë ti dhe më nejë personë që ndi të bëshëtës i shduhëtë. Edhe e quën i të personë e bul hakem. Më pasë, janë dërëjë profetën sërënimi dhe bul e busho bu rejhë. I thërë profetën sënë Allah a.s. e busho rejhëtë, Allah subhanë të ashë është el hakem. Dhe në gjëku e si. Edhe ati thot, po i të konjë gjëkimi. Dhe të të të të të të të të të të të të t Kërë kishën dhe i kondratit, vinë të kundë, dhe unë uazgjidhe kondratitin që kishënë, uazgjidhe problemet që kishënë. Dhe e, nga që ata kënajqin shënë të dyja palet me gjukimi që unë jebja, pa ndaj e ata thot më quajtë në mua e bul haken. I thotë profetis sallallahu a sallam, a keth një, i thotë e i pohët, kush një madhe të ju e thotë quajtë shurejë, thotë të të ti e bu shurejë, më bajtë shurejë hatë, dhe andrejtë dhe jenë, sepse nëse e b ul hakem in hakem shem në i babae, allah do e b ul hakem nëse shem i babai allahun e urit kjo është tema do më emërtimi është shumë shumë i keq edhe normalisht lejo nuk lejohet të përdorimi emrave të allahut për njeriu më shumë se çka më shumë ka ndër shqiptarët sot që përdorin emrin arrahman arrahman emër njeriu dhe kjo është ndaluar vetë grupi nuk lejohen sepse ja pastë marrësh këto emra vetë të allahut subhanallahu teala dhe kjo është një perlojje të shirku në fial të cilën nuk duhet ti bëjë asnjë prandaj edhe profeti sremja ndëshemën ti personi Mendoni pak, kur profeti sallallahu alajhi nuk pranoi që ky vetëm ta kishte emrin babai, ndonëse i Hakemit, që el Hakem do gjikues drejt. Atëherë thua, u thuaj kur ky një ndonë kur njeriu e merr dhe gjikon me logjikën e tij, nuk gjikon me ligjin Allah, më, e Allahut subhanuhu te al, ndonëse atë punë vetëm vetë gjuron grade nga Allahu, normalisht akoma më rënd. Kur vetëm emërtimi është instaluar, po marrës, të marrësh, bësh atë gjë e cila se si Allahu nuk e zakon hënos kujt e për vështirë, normalisht kjo është akoma më rënd, kjo hyn te shqipojmë. Pëndaj një i duhet ruaj për këtyre gjërave, duhet të patë parasysh që të shpotojë për shirku, sepse shirku është shumë llojë edhe profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka treguar që shirku është më shëht në këtë ummet po që është transmetuar nga disa sahabë, sesa i lidhën ona, t'i dhain sinërsir, i lidhën zeh se sa nëse forshin shkambi, normalisht janë shumë shëht. Në posën se një mund të bjerë ndonë. Prandaj duhet të pesëndartim sytë gjëra që të ruhet të freytyre e cilutat Allah subhanahu wa taala t'i të ruajë nga shirku sepse tauhidi është çështja më thelbësore dhe e parë për të cilën njeriu ka pyetë dhjetë qind. Ai person që ka bën shohallahu subhanahu wa taala nuk panohet ta për të asnjë lloj aburimit. Dhe ai person i cili bën shohallahu subhanahu wa taala është për njerëz të humbur në herë të kollën më duruar. Allah subhanahu wa taala thonë inna allaha la yughfir wa yushrik bih. Allahu nuk e fal ti bëni ti shoh. Nuk e fal shirkun. Dietare ka dy mendime se për cili lloj shirku bëhet tu. Disa kanë dhënë tokë për shikun e madh, disa kanë dhënë vjet për të madhën dhe për të voglin. Nëse filit për të dyja, kjo tregon që dhe shikun e vogël Allahu nuk e fal nëse ju nuk pendohet për e tijën dhe spapenduar. Do mund do të dënojë njeriu dhe dinë gjykimin nëse i ka buresh Allahut në shikun e vogël apo të madh. Dhe nëse e fal të voglin pa openduar kur do ai, kur do bëf fjalë, atë shikun e madh Allahu subhanahu ta nuk e fal dhe me gjitha i në shikën e vullmonaqim, shikun e shoqërisë e madhe. Përne dhe tërhidi, njësimi Allah së më të në është, a dhurimi më më të i bërrobi nda i zotit ti, se për të e ka kërjuar, përne duhet të njohë të qeshtje, e të izbatoj e to, që të shpëtojë Allah më dhuruar në shërëvënë, në shërëvënë, në ruen në shërëvënë, në ruen në shërëvënë, në shërëvënë, në shërëvënë, në ruen në shërëvënë.